للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا وکاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا اكذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنُهُ خِتْوَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا زماء इज्जत مندو حاضرینو مسلمانانو ورو ما د سورته نباء د 13 می سپاره نا سیسا اول استا په دې سورته الله بیان کړي د قیامت چې قیامت بلازي اثبات د قیامت کوي او حالت دا خلکو و چې چو چاہ قیامت من لے دے دا قیامت دا پارے سا عامال کریو قیامت کی چکم عاقید پکار رازی کم عامل پکار رازی دا عمل او دا عاقید ایخ پنزان جو گا جوڑ کرے دا خلکو بیان کای داغه فبارکی ما استاسه مخه آیاتونو ورستو او دا خلکو بیانم کای چې کوم خلکو داغه په برابرۍ اخدا عقدا او خپل عمل جوړ نو انا کارا عمل کړي او چې کوم مقصد فاره دی الله پیدا کړي او دنیا ترالې ګړيو او قیامت کی کما عمل پکار را تا دوا عملي نو کړي نو دا خلکو ز پارم سه حالت دا بیاناي چې دا غيدو پاره به جهنم دا, دا غي تکلیفونه و بي هغه کې بعد آکا د وخت دی ولې دا غي سزاگان او دا انجام او حالت بیاناي و دا غیر نمخ که سه حالتون دا پیس بار دا قیامت بانده چه آغا غریب او دا مالدار دا پادا شریف دنیا که باج کارونا باج سیزونا باج حالتونو و باج کارونا دا غریب او دو موثبر او ملدر ورو فارسيری اغه یو شان دی درات یو قسم فیدی اخلي قران داغه تذکره کوي دی آیاتونو کې دی سورته کې قیامت څخه لراشي انه حالتونه به جدا د سی خلقو حالت به سی تغلط و خلق و حالت و غلط بی بس لکه یو داغینا زمک ادا زمکی باندی غریب هم فیده مالدار هم فیده مسلمان هم فیده مندو غیر مسلم هم فیده مندو زمکی فیده حاصل کاجل <سؤال> زيو که غريب دی د دواله د زمکه نفعته حاصله د دواله چا د کدا چانیم پس مکه وسیږي وخت ډيري کدا چاويم تويم غرون دي ورونم دواره فایده حاصله ک غریب دی او کمالدار دی که مسلمان دی او که غیر مسلمان دی اشتراک د وګونو هم شتا د موثبرو د غراباو دنيکانو د بضان په تو ته په دې اساس ده قانون دي پای کې وني پټي پای کې غټي پای کې سمستري قسمه قسم سيزونه پای کې الله پیدا کړی دي دوارې پیدا حاصل دي دریم د اشتراک سیس په دنیا کې د فېریده لپاره خزه ده. ده ازدواجی پور تعلق ده. نو تعلق د خزه سره د مسلمان هم دے ده د غیر مسلمان هم ده. جوړه هغه نفسه جوړه او مسلمان ازدواجی تعلق په اتباع پیغمبر او د اسلام په ذریعت جوړه ساتي. فیدا حاصل ای که غریب دی هم او کماندار دی هم خضا فیدا من دادا دا پارا دا صلور ام سی اس قرآن زکر کئی خوب دی خوب چه انسان نی کنا بنی نو انسان نو خوب فیدا من دادا غی دا غریب هم خوب کئی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 د شپینا الهو فیده حاصله دا یز دلته په علی خصاته جاننا شپا شپا په غریبم راضی شپا په مالدارم راضی شپا په مسلمانم راضی شپا په غیري مسلمان هم راځي ټول لا غنفه حاصلی حاصله او مزه کوي شپراشی آرام شي سره شي تکاوت ملاوي شي آرامو کې خوبو کې اسه ختم شي بل یو شي دې قران ذکر کوي راز ده راز کې انسان کار کسب کوي ک خدای او کبد دی پل گزران پکی تیرهی خلق درازی معاش پل کئی سو خمعاش کئی سو خمعاش کئی سو خمعاش کاجز دیو خلا زندگی درازی اغا تیرهی او کمعتبر و مالدار دیو نو آغا وقت پل زندگی درازی اغا برداش کئی و پل وقت تیرهی بل یو سیز دی اسمانونا اسمانونا طول فیدا من دی غریبانان اوم فید من دی آسمان دلان ده وقت تیره آسمان که صوره فیدی ده د ده فوائد و بیان منگ تا کئی تاک آسمان دلان ده زمان زندگی تیری که متبر ده که غریب ده که مسلمان ده که غیر مسلمان طوله په فیده حاصل ای بل ده فید من سزب دنیا کے اشتراک اغا نور ده نور په غریب هم لگی نور په مالدار هم نور په مسلمان هم نور په غیر مسلمان هم لگی او د نور در شعال فیده حاصل او سو دیر فواید شو ام دا پخواه ام خوچات پتا نوا شمسی توانائی در نور نصور خلق فیده حاصل ای موٹر پی چل ای بجزی پی جوڑ ای ګاډي فکر زې د نور په شوابه باندې ډېر کارونه الله د مخلوق ته 파را ته پیدا کړی وو م سیس د اشتراک سپغم وریاځي دي باران دی نو وریاځي باران باران چې نو ازی په باران غریبم فیده حاصل یې وو باران بانی متبرم فیده حاصل ای غریبم فیده من کیگی مالارم فیده من کیگی د باران نا بارانو شی مل سرسام شی خیستہ آباد شی کمیبا بیماری دی ده باران پا کرو الله اللہ ابو حواسی کی دورہ گرد غبار ختم شي او وم د اشتراک د انسانانو د پاره هغه باهونه دي جناتن الفافا قرانوي باغونه دا سيزونه دي چې باغ نه غریبون فایده حسې دي کله کله سکه کې هیک هغه ستېني په الله مهرباني کې او هغه له فروټ والی متبرق په هغه ستېش په باغونه دي کله کله باغ نه تکلو له سلاسل نو د باغ نه سفيده حاصل او فروټو خري کني پرسو په الله مې ربانه کی ته فروټو په سبزيانو او باغاتو فائدې په حاصل کی قرآن دج زونو ذکر کوي په دې صورت کې و چې دې او سيزونو اشتراک په دنیا کې د مسلمان د بد عملا او د نیک عملو د ورور د پارره د غریب او د مالدار دواره د پاره دی ځکه قران چې عدالت سيزونه بیان کړو نو د دې او سيزونو نورسو بیا د قسم مخالف خلقو انجام بیان هي اول د بداملو چې د دینه फायदा خو بدامل واغستا خو سوچونه کا زه ټولو سيزونو خالق شته نو پکا چه ده ده آغا عبادتو کم ده آغا زام تابه کم ده آغا حکمون اومنم دنیا کې داسې سه وقت تیر که تقذیبی ہو که ده آغا جنواری ہو که و, و نافرمانی و خلافی ہو که نو جان نمیزیش خواه تخکار ده ده او سیزو نه اجا تخکاری گی نه زمک آر چا تخکار ده چه ده ده فیدی سیز ده ده زمک کې مخالخ شتا اصمان هر چا تخ کاره ده چه معمولی چط جوڑو دا غیر پارنگ سوره بندو بس کهو برجه و دیوالون و لنطه او دا دوره خیستا فضا دا اصمان نو چط پمانگ بانه خورده نه برجه نه دیوال شتا نه یو بل دا سیستا جو تا کیا دا ستون او اللہ دا پیدا کری نوی نسان دوره سوچ نشه کوره کځري به کومالدار دي الله او چدي کې سوچي ديا خوب دی وګورا سورن انسان سترې لغون دي ارا موکي اته کاروبار ختم شي شپې ته وګورا موسم بدليږي را برديږي شپراشي تیارشي غذراش رناشي دغه خلک کاروبار کوي منډه وي مال نه ګټي پیسې کاروبار کوي د شپې ارا موکي خزو وګورا دله فدی حاصله انسان غریب دیو کومالدار دی, دی. پوسه دا سورونه کې احتمال یې الله خپل جنس نه داسې پیدا کړي ولیکه زما په جنس کې داسې پیدا نه وي نو ما بخپل د خواهش سیس او د شاوت سیس ما څنګه پورا کاو علما زسور احسانو کو چې زما په نسبت زما په نسل کې زما په جنس کې ما د پاه د دیېطرریقی د ادا کوو د پاره یسی سپې دا وا جوړه الله دوه انسان سوچ نه کوي فلا تالو دا ته ذ ک د لال په دی بې ته وګوره د نور ته وګوره چې دا دوه غون دی کا کوی دی کا کوی معمولی او چدا راه کالج نو په ټولو دنیا باندې چمکيږي دیم سوچ پکاره چې د دې یو خالق شته کنه مونږ معمولي بل په لګو راغه بل په د پاور ټول تنظیمات مونږه کو او چې دا بل په لګو لې چاله لکه چالو ګول افلانې کاکا دا جوړکړې چاله يردا چې زونه خستې جوړ کړې د افلاني کارخانه کې جوړلې جوړې کني دغه ته پارا کارخاني وی اسباب وی زرایي وی خو موږ دا سوچ نه کوو چې دا معمولی شوا نه ده معمولی کا کولای دی په ټولو دنیا روخانه اوین انسان په پولاستورګو اګه تک تینشی چې وګوري یو ساده نظر بیا څه شي شي کېری بریش اواغه نظر خو پریدا چې دا گرمای په موسم کې په گرمای کې انسان اګه لسمه ته وزر دینشی او په یخنی موسم کې ویاله لانو کله بيداس یو غنټه نورم سی واقضا نور سوره خوان کوي مزه کوي یخنی دا شي نور ته بیا سړې محتاجې داوالې شي دوه انسان سوچنه کوي الله او چې پدې کې سوچو کی د باران کې چې ګورا فصل او چی ګیاګانې وچی غړونو کې ټිබلې بندی وبنه شريګي بور خراب شو بجلی بنده شو فصل دید خیسته او آگه او چیگی او دا اگه دا پادرالله دا برا نخپل بندو بسو کی اصور از زمین که اشار دا پنجاب آغاد سنده بادشی اللہ بیدی که سو سوچ نکی باغو ندی خیسته آگه بانی دا سیوانو دا امونو دا انارو دا انګورو نور باغاد دی دا خطکو دی دوانو دی نور سیزون دی او آگه رو کې ولالی او پاغي باران اوجی یا خستخ سمي او municipality root او خلک خوري 16 مازه کوي علاوه دور انسان سوچ نه کوي او مشرکا او بادا ملہ لذاغه حالت بیا بیانې ان يوم الفصل كان میقاتا بشکا روزي جدائی داري وخت مقرر هو الاول د او سيزونو ما تاسو زبانی بیانونو کو د قران د دې ترجمه کړی دا او یو یو یې ذکر کړی لري اول وسوی المنج علل الارض مهادا ازمکتو ګورا ما فرش کړین دا فرش کړی مې دا ول جبالا اوتادا غوم تو ګورا ما سبب دې مخونو ګوزوني او خلقناکم ازواجا او پیدا کړم تاسو له خزمه دا پیدا کړی دی جوړې مې دا پیدا کړی دی بلځ کې دا جوړو بیان کې لتسکونو الیها چې سکون او آرام او کې دای سره انسان ستړی شي لال شي خورتا خپلې ملګرې سره خبرې اترې وکي دا له حالت بیان کې نسان خوشاله شي وجعنا نومکم سباتا خوب مې ګرزو له راحت بدن دولرز کارو کی دیالو کی واپاری نوکریو گے لارشه د شپه درزه دڑاولے گے واسطړې ما سر دمشی وجعن لللباسا او ګر ظلم من گزا شپا جاما پټېدو په جاما سره پټېږي نو د شپې مېنسان پټ شي وګورا په دا کمرې کې چې بې دي نه بل انسان انسان تخکاری بیا تخاریږي نه Ha? و جعلنا دارنجی نارماشا اداده میگو رسول دا سبب دگذران دغه خالق کار کسب کوي وبنینا فوقكم سبعا شدادا اګوردولې موږ د پاسه تاسو پیدا کړم او چتونا او مضبوط اسمانونه یو بل د پاسه ته باکا وګوره اسمان پده اکی نور ده پده اکی سطوری ده پده اکی اسپوگمی ده پده اکی جوزا نظام ده برا پرشتی ده حسار سلام ده نور داللہ چا کم مخلوق ده برا خکتا دک ده داس مخلوق ده نورانی حدیث ده بخاری کے رازی چې سلور و اسمانو نو چا چا پیر اولا لی دی سلور او بڑا او اسمانو نو دی او دور از خالی نشتا چې سړې په کې د سلور ګوتې کیري سلور ګوتو زه په کې نشتا خالي ټول نورانی مخلوق ده بیا وي وجعنا واجا دوه مې کور زولې شوا خستا زليذن کې وان زنا مل مو سراط ما ان سجاجا او اور موږ د ور یزونو وب ټپکی زوم کی سره هیڅ څه باران نش خلک نه امید دي چې کنه په مرغه مو خوده باران نه کوي او رښتیا چې موږ د خپل اعمالو ته ګورو د خپلو قائدو ته ګورو نو زمنګ عملو زمنګ کې د سبب د رحمت نه ګرځیدل نه حاله زمنګ ټول بیکار دی خدا خدای یو مهرباني دا په کافروم کوي په مسلمانانو هم کوي په حیوانات او وحوش او طيور باندې بهر حال الله ار غا ته خلسی زو رسي بدمته تخپل سزا خو دنیا کې مهرباني عامه او اخرت کې بیا دغه بدامل له سزا ورکهي او نیکمن له بده و و وجن ما ان سچا جالنخرج به حبم ونباته په دې موږ باسو داني او ګیاګاني و جناتن الفافا او باغون گرگر او سیزون بیان شو زبانیم در تا بیان کلا و داغی تسکرانیم در تا او دا اوس زونه ها دنیا که کم دی در ارچا فیده پدی دی اخر که بدا ختم شی بس دن دادا و اس پدیوو بان رازو بیا او دا تکلیخم دی خویی را بس دو خویی را د یو سیزنوبه باندې ها دا اوس سیزن چې دی کنه دنیا کې هو په دې فایده خلک حاصله ای اخر کې بدا ختم شي زما کا چې ته دې وا نو جنت کې زمکه عادت جنتیانو اغه ټوله د مشکودام بروي د جنتیان زمکه اغه به د مشکودام بروي او د جهنميان زمکه اغه به د وروي د مارانو به وي د لاره مانانو به چې ګل زی ګان دې نو جهنم دې ور دې عمر او لارم دې مزا وجوده شي دوهم اورونه دی ول جباله مون غونه ویلی غرون آل یا فیده حاصل دنیا کی مسلمان غریب و غیر مسلمان مالدار نو آل تب ادا ختم میشه لگه مازا تبا غرون جیری لگه معمولی او خواه بس غرون جیری نو جنت کبا غرون ده جنتیانو د مشک او ده آمبرو بویه تینت که با خیسته غرونوی او با دا مشکو بی او با او با دا خیسته خیسته سیزونو بی او جهنم که غرونو اغابا دا سوی دا مارانو او د لرمانانو بی او د مورونو بی نوست از تفریقا اخیر کرالا این یوم الفصل کانا میقاتا رد جدایی دا کنا جدا بشی در ایم دویم او دریم جوړه دا واخلقناکم ازواج جوړه دا نو اخیر کې وا دنیا کې زخذ نه ارچا फायदा غستا غریبونو مالدارونو مسلمانونو غیر مسلمان اخیر کې دا جوړه ختم شي دا فیدی جوړه بئی خو فیدی وتی مسلمان اخلي فیدیبت نیک ملاخ لئنن للمتقین مفازا حدائق وآنابا وکوائبا اترابا لاغیب حریوی خستا خستا حورن عین جنت کے بعد جنتیانو خستا ملگریوی لاسے خستا ملگری غٹ غٹ استرگیوی حورن عین کام سال لعلو المکنون حورن مقصوراتن فی الخیام دعا سے خیستبئی لکا تبیوی دا حریری پتے پخیموں کے مقصوراتن فی الخیام دیر, دیر حیستبئی دیر خیستا کہ الیاقوت والمرجان تب دعا سے با خیستئی لکا پشاند یاقوت کانی او د مرجان یا کوت سر سرے خضیب بئی مرجان سپین کانے سپینی خضیب څنګه سنگ غوالی اولکم فیہا ما تشتہی انفوسو کوم ولکم فیہا ما تدہو سچ ملاویگی سچ غوالی ارش بلت اللہ الله اللہ رزم نصب کی آخر کی جہنمیانو ملگری عرب و مادوی لڑم بئی غور بئی قاتل پورتا با غف اوروی اشتراک جداوال ختم شه مزے داران آرام ده نو محکم صباتا ده غریب بتش مزي ده متبادر نیکماده اقامت کی آرامونه وئی کاروبار بنی ذمہ داری بنی نوکری بنی ارشے بہت امداویگی مزے وئی آرام آرام باید آغا او دا جهنمیانو با آرام نی آب تشو چغی بای بای. او تشوا ویلانی چگی بایی حلاکتون بایی او دا موشی بستر غم بخوی زفیر بایی شهیق بایی دور بایی قرآن داگه تذکره چغی چگی بایسی یا اللہ لازه چگی بایسی با کافر یا لیتنی کن تو ترابا الله چې نفس ښه اوښوي او دنیا کې پیدا شي وي نه وي تا سزا او مغتنن نه ملاوې دي دا رنګي شپوبای نو د شپې نه خو دنیا کې هرچا फायदा غستا اخر کې با په جهنميانو تو ش شپې جهنم کې بدت ش تیری وي رڼا باندې تشي تیری تیری وي تورتم بې او د مؤمنانو موحدینو مسلمانانو با ج قیامت کې جنت کې تشرناګانی تیار وارهونه ني ني د سیرات په پل چروانې روانې رڼا به یې څو حدیث کې داغه تذکره کوي او د منافق هغه لرنا به ختم شي هغه و آتش پتی ورو کې بیا معاش بخط مشی دا لنګي ماش سيزه به ختم شي د دنیا کې راځي بې آو سبان شهزاده پس مانونو دوار فیده حاصله دنیا کے غریب و او معتبر مسلمان غیر مسلمان چتونه دیکن در موی پاس هم خیصه چت تیر اسمان جنت کے با چتونه در مشک آده آمبروی با جنتیانو با چت وی بی چت بنی مشک او آمبرو بوی او در جهنمیانو چت بوی و من فاقه هم غواش چتونه با دوروی باره ووروی كتبه ووروی مسکه بدکی ووری حج کی انور صورت عرف کی دغه تذکرې کړي دا رنګي ارانا دا نور دې د نن نټول فایده حاصلې خستہ بلغتې شوازه ککولې د نور موسم را دې سمنه خستہ مزه کړي دا ککولې باندې فایده حاصلې ارسو اخیر کبا د مؤمنانو په جنت کې رناګانی وی او د کفارو او د بدمنو په آتش تیری دا به ختم شي دارانګي باغونه بهي باغ نه فېدي ارسو کاسه لې 12 نفېدي ارسو 12 نو شي ویله کزما سبزيانه باغونه افسونه ویجار شوست غنیمې کړي لې نیر باندې غنیمو چيدا الله فضل وکړ نو دا وختم شادت سعادتیده حاصله وره مؤمنان او د پاسه با دنه کمل او خلق او د پاسه با جنت کې باران د مشک و دا ام رحمتونو بارانو و او د ام بړوي رحمتون او باران او پیوړېږي او پنا با باران او د ماران او د لړمانان وي مار ماربې لړمانان بې او دا سمار څنګه چې تذکره قران داږي کې یو حدیثو کې راځي چې دا قبر مار د قیامت او خلا پرې ده د جهنم ماران خلا پرې ده د دا قبر داسه مار دی چې په انسان مسلط شي په بدعامله باندې چې یو تکور کی کنه انسان داسه ناکار جراسین دی چې اویا غضب اخته لاره شي په یو تک, تک سره او حدیث کې راځي کله اغه مار معمولی اغه کیازه زغوندې معمولی ساس کې دنیا کې ښکارا شه دنیا ته نو ما نبت حدیث کې راځي پوما خدای زمکه با شین بوټې پاتینې ده قیامت یاد قیامت یاد جهنم دมารانو دمارا آغا زگ کے دمار نو دمار معمولی اغلن دواله اخاره شه زګ معمولی کیازه اساس کې د مار په مقصد زموږ د دنیا کې نه په دنیا کې به شین بوتې پاتې نشي تم نه زهريله سيز دې تم نه زهريله نو چې هغه مار هغه ته داړي اوا کیازه په انسان کې غرضي مشابهه حالت بیا الله دې موږ دغه نه بچ کې څکه قران د هغه تذکره کوي یا حدیث د هغه تذکره کوي نباران بوي په مؤمنانو د رحمتونو او پناکاره خلکو په با باران وريګه د مارانو او دغه ماران په هغه باندې مسلط وي غټ غټ ماران بداغې په ویډیو کې پراتی لکه حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وي معراج پوا د معراج پښو باندې ځکه الله بل خې جولم لما سر جبریلو یو اسمان تا چمنگو خطیدو برا خطیدو لو تیم پار اسمان کې داغی مناسیت زونه مالی دل ما سا کسان اولی ده برا آغی کسانو کې غټ غٹ ماران پراتو آغی با قدر دل بیا با, بیا با گزار دل تنگی دینشو ما تا پوسو که من ها او دا یا جبریل جبریل دا کم خلک ده دا چې پرې دی ګډو کې غټه غټي درنګید مارانو پرتی دی او په پخ پوتين کې دې نشي غرزيږي ته حضرت وی دا خلک وای چې دې سودونه خور دي سودونو کاروبار کوي په صدبا نه پیسې او بل اور کوي الله زموږ د سودونو دا حرام او دغه شوتونو زونه بچي تو دا سه ناکار سیده دا منگتا حضرت بیان که ده بارا حالات منگتا بیانه چې چه جهنم که با دا سه خیلی که ماخ پلستر کو بانه اولی ده او بیا کنگی نشي نیسیده اگه په گیردو کې غټ غټ ماران ده نو دا سه ماران بی للمانان بی اللہ ده منگ بچ کی او باغونه بی اوم و جنات الفافا کس قسم باغات بی باغا باغونو که با کس قسم بودی وی قسم ما قسم مزې بې الله زمنګ نسيبې وجناتن الفافا باغونه بې نو باغات بې باغات او نټول فائدې حاصلې دنیا کې ک غریب دې کمالدار دې اوکه مسلمان دې اوکه غير مسلمان دې تا وختم شي اخر کې د مؤمنانو په جنتونونو کې په باغاتو یې څنګه قرآن دا غې تذکرې کوي ان للمتقین مفازا حدایقه واعناب وکوایب اذراب عناب به قجوري به انار به انګورو به فروټ به قدقم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تذو سو چې غوړیلان ده او متشابه ارنګ خون به خون به داغي چودابي اورنګ به د دنیاي دफार ده دي چې انسان هغه ته خوراک اسان وي په اسانه طريقه هغه کټکي او هغه خوري قران دا غي نه بیاوي ان يوم الفصل كان ميقات الله ما چې دا بیان خو و شي زونه نو دا زونه به جداكي کی قیامت کې راشه دنیا کې ځان د غسې زو جوګه جوړکه چې کم سبا بیا پ ارمان کې او د موسیکوتونو سره د مخکېږی بیا دنا ناکار خلکو بیان کوي او د هغې سزاګانې بیایانې یو مونفه خو فیصورې فطتونونه افواجه په کې به وکړی او خلک به ډل ډلی دا روانې ل جاان نمبه كانتت میرسا ده لواغی نه سرکه جو د پاده زه د فاتکې زده لابسینه فیها قابه با نه پای که را زمانہ اوسې کی یعنی همیشه به پای کی آ, لا ها لا یذوقون فیها بردا ودا شرابا نه پای کی یخنی وی انو پای کی آرام غې سکی تشتې مصیبت سره الله تکلیف سره به مخوی الا حمیما وغساکا مگر ګرمې وبوی وینې زیوی وبې موږ د دینه اونه سوره متنفره یی فل زمنګ په بدن کې یو ځای زخمي شي دانه او هغه لوغوند یو پرسيږي اخ خپل نو سوخري اخ خپل نو سوڅکی نه هغه چې موږ ته زمنګ په لاسونو باندې هغه خپل بدن نه لولکو دا لاسو په سابون باندې بیا صفاء کوو نو چې یو نه ساند خپل جز د اعزا او هغه نمی هغه ګندګیری نشي برداشت کوله نو د نورو جهنميانو ګندګیری بسنګ جهنم کې دی برداشت کیږي الله دنگو د غیر نو بچ کی مگنہ پکار دا, دا دی چھو دا غیر پارزان جوگا کو جوگا او دا سیا عاملو کو چا عامل دن ایک عملیو دا بذر بنین فی اللہ مگن بچ کی انہم کانو لایرجون حسابا وکذبو جکد خلقو حساب امید نو کلے قیامت نو من لے وکذبو بی آیاتنا کذابا در قرآن تک زیبی کریو بس قرآن که ده انسان که نیکه مده ده او که بدا مده ده که زندگی خطه او که زندگی بدا تیره داغه تو رکنه موجود ده بس پروه داستان او قانون پر ای که داغه موجود ده او اس پا انسان بانی منحصر ده که ده قرآن پلان نی غزی سچ قرآن ویدی دی خوخ پل مقام تا با او رسی سراط مستقیم منزک منگوای اهدن سراط مستقیم او که په دنی غلار د قانون باندې روان نو یاستاطب بیا کږې ګډې داې ډیرریېکندي دي چې په کمهکنګزار کوه که په غلا د موټرويدي ن خپل منظرې مخصووط ته به ړېږي او کهه په انټرچینو په ځای ګډ ورشه نو بیا به یو تپوس کې برځ نوڅک به یا ولوټي یا به ګاډیوالي یا به زه به مسه کې ګ شي خپل منظر ته ن شي دسې نو په کار داې چې من خپل منظرې مخصووط ته ځان په خورړان باندې ورو. وبیا د نه کملو بیان کې ان للمتقین مفازا حدايق واناوا وکوای باطراوا وکاسنده حقا متقاو لو بخسته ملګری وی انګور بې انار بې خسته جوړي بولور کوم دا د الله وادي له روغ وادي نه دی زکات چ دې ښه عمل کړو دې امید لرلیو په قیامت باندې څه چکریو وکاسنده حقا دکه کاسه د شراب او ګور لا يسمعون فیها علقم ولا ملکذ دالو یا خبر را دکه دنیا کې په دې خبر انسان پریشانه کیږي کذ خپل اور او کذ پر دینه ته پدا چې خبر انسان ته ډیر تکلیف ميلاوي خو باز انسان داغي ها آن؟ سزا بل ور کی اور کولی شي او باز وي دا سزا نشم نشم کولای غلې پادشاه بس پرې را الله تزا اس पारा لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا الله وی داسه مقام دے چپای کی بدای برباد خبري ناوړي ابس خبري بناوري دی یو بل تا غيبتونه دی چغليانه دی بوتاون دی رب بدي دروغ دی کنزل لي خيري دی دازو ندي الانسان سرا پخله کی موجود دی ولا كذابا ان بو درو خبري اوري جزاء من ربک اتوان حسابا بدل او ورقوم دی را خسته بدل پورا سچې زما خوګه شي ځکه زره به ما ده بار او ځکه ته عمله اختیار دی او بادشاه ته اختیار چاله इनाम ورکینو کمځه کې کی کار کینو وزیر اعظمي صدري کمځه کې دا خوګه شي کمځه کې دا خپلوس مناسب شریګي نواغه سره کار کوي او بیا چې حاکم وي او الله وي او مالک الملک وي توت الملك منتشا واتن ذو الملك منتشا وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا ما سبس خبرني شيكودي ما غير ما دي اجازتنا كني كما دل يكو بدا ملدي اجازت کو بدا ملوو بالکل او اخسوا فيها ولا تكلموا دسپی ما تمبري الله وي دا خبر جو گنی اذكى ان قدمت اليكم بالويد ما تاسو تام بیا د علیګلو کتابونه ملالېګلو یو ميقوم الروح والملائکه صفا فرشتي به ولاري ها دا رنګي روح الاغلو فرښتہ جبرئیل مینغه به ولاري لا تکلمون الا من ازنه له الرحمان و قال صوابا ها ها ذلک الحق دا ور د رشتیا په چا چې خوغه شي د اورن شي خپل رب ته پکار دا چې موږ هغه خېستې لاړومې زه الله ته الله زموږه کامیاب کړي پاغه نه د دنیا او د آخرت چې موږ پاغه باندې روان شو الله زموږ د دې اعمالو هغنې کو اعمالو جوګه جوړ کړي او الله زموږ لا د آخر خوشحالی نصیب کړي الله زموږ په هر راهه موافق